nepa de marini imaz defi, honi e de bar jo dire, un sezon a metran plaz. Ez gira desafio ikaragarri baten hain zinean. Talde bat plantan ezartzekoa dugu, sasuin bat prestatzeko, baina ez gira utxetik abiatzen. Jokalari guziak etopamalauean arituak dira. Beraz, presidentea hori zanen da diruaren baina kirolarloan ez dugu eskua sartuko. egin egindugu orain arte, eta hola segituko dugu etopamalauean ere. Juean sportif, e hona fer top 14, konesei era, jouer et puis de se maintenir mais ce qu'il faut c'est surtout construire notre club construire ce club du territoire Saiatuko gira mantentzen baina egin behar dena da hemenko kluba eraiki. Proiektu bat izan behar da, Trebaketa sentxoaren lako, Amatuxailaren lako edo Jandozerako ere. Egun etapa bat baizik ez da, beharrezkoa zena baina proiektu hori idatzia dugu, 2016an idatzi ginuen, orain aurkeztu behar dugu eta ikusi nola gauzatzen ahal dugu.